Третім завжди має бути себе, мусить бути себе, а я себе не люблю, не маю для цього жодної причини, я переконана, що всі люди однакові, всі однаково дурноваті, і той не дуже старий дід, який вчора Харка на трамвайній зупинці, такий самий дурнуватий, як і решта людей, як я, такий самий, як я, і тому, якщо я люблю себе, то значить мушу любити і того харкотливого діда, а я його не люблю і ніколи не полюблю, розумієте мене? У цьому світі забагато любові. Ось як я думаю. Це світ рано чи пізно, зарано чи запізно. Здохне від надміру любові в ньому. А я ні, не здохну. Буду жити все одно. Буду курити і гристи нігті. Бо я це люблю. А любов не вмирає. Розділ шостий. Сім'я. Моя дружина мене не розуміє. Вона любить багато говорити. Без та рахкотить і не розуміє мене. Я мушу її слухати, її дрібні, нічого не варті судження про інших людей, про сусідів, про наших дітей, про дітей їхніх дітей. Я так собі був, придумав, що вона залишилась на першому поверсі, а я піднявся на дев'ятий. Вона багато говорить про все, але нічого не розуміє. Не розуміє себе, мене, наших дітей. Деколи мені дуже страшно, що вона ж настільки нічого не розуміє. Думаю собі, «Жінко, як ти можеш так жити? Як ти можеш взагалі жити?» «Але не думайте, що я її не люблю. В якийсь свій спосіб? Я люблю свою жінку», – звик до неї. «Ми живемо разом уже тридцять років. В принципі, не так і багато. Я міг би піти від неї, але не хочу. Мені так добре. Попросту звик так жити, і не бачу сенсу щось змінювати. Звик до неї. Ніби вона – це яка частина мене. Маленька, але частина. Звик до того, як вона кричить, щоб я помив ноги, бо смердять, як дорікає, що я нічого не роблю по дому». Вона це називає для сім'ї. Як деколи шкодує мені їсти стільки, скільки я хочу, як то сіє від своїх вареників із картоплею і макаронів, як любить дивитись ввечері телевізор, до всього звик і мені добре. Я читаю книжки. Багато книжок зі свого серванту, десь біля ста. Більше в мене книжок нема, тільки ті сто. Я їх читаю вже 30 років, знаю їх на пам'ять. Коли дружина починає прискіпуватись, я беру якусь книжку із серванту і закриваюся в туалеті. Вона сидить у цей час на кухні і кричить мені. «Чоловіче, добре! Змивай воду, бо смердить аж сюди!» Я змиваю воду, щоб її заспокоїти, хоча смердіти не можу, бо я нічого в туалеті не роблю. Тільки читаю. Розумієте, про що я? Я завжди у сім'ї, як ненавиджу це слово, був чужаком. Някимось іншим виродком. Вона це спеціально підлаштувала – Народила собі двох доньок, об'єдналася з ними проти мене, щоб я ще більше почувався чужаком. Але я не тримаю на неї зла, вона просто стала звичайною жіночкою, так багато хто живе, з жіночками. Я один із тих, хто так живе. Я пам'ятаю її інакшою, як ми тільки познайомились, вона була тоді дуже гарна. Та й зараз не якась там потвора, нормальна жіночка, мама двох дітей і бабця трьох онуків. Перший раз ми посварились досить пісно, може десь на шостому-сььому році життя. Тоді вона перший раз заплакала. Я не можу терпіти, коли вона плаче. Я йшов у спортзал «Уріон». Кожної неділі туди собі ходив, кожнісінької, і вона ніколи нічого не мала проти. А тут уперлася, щоб я не йшов. і все. А я вже зібрався, склав у торбу кімоно, бо я займався кунг-фу. Одягнув куртку і стою зібраний в коридорі. Чекаю, щоб вона дала досвід. А вона вперлася. Сидить за столом у кухні, ріже варену ковбасу на олів'є, голову опустила і бачу, що зараз заплаче. Не знаю, чого їй так тоді розходилось, щоб я нікуди не йшов. Лице почервоніло, очі набрякли, ріже ту ковбасу, ніби моє тіло, вперто ж безжалісно. Я кажу: "Повернусь через годину, обіцяю", а вона: "Знаю я твою годину. Ніколи в неділю не можеш побути з нами і з сім'єю". Я, як почув слово «сім'я», дотратив над собою контроль. Хотів крикнути. «А що, блядь, ця сім'я для мене робить? Що вона мені дає? Ти на мене постійно гарчиш. Малі мене вважають своїм ворогом. Пискують мені, ніби я не їхній батько, а сусід. Навіть їсти не хочуть мені подати. Увечері не хочуть помити мої черевики. І це все ти так зробила? Ти винна. То чому я не можу піти в Оріон відпочити? Я цілий тиждень на заводі зранку до ночі. Я лиш у неділю маю вільний час. Я хочу позайматися, поспарингуватися. Там в мене друзі, хочу з ними поговорити. І не маю права? Мушу сидіти з тобою, слухати твої небелиці, їсти м'ясний салат і дивитись телевізор? І я не хочу. Може, я так і сказав. Не пам'ятаю, чи подумав, чи сказав.